Отець наш був найбагатший газда на всю баню. Все було по скасуванню панщини. Отець наш взяв у пана пропінацію, щоб не допускати жида до села. Хіснастої пропінації великого ні не мав, але то схіснував, що околичні жиди страшно на нього завзялися. Отець чинкував чесно, водою горівки не розливав, із усіх селів народ йшов до него. Жиди зато бий-забий за него. Зразу почали перед паном крутитися, щоби батька підкопати, але пан знав батька і не вірив жидам. Видячи, що з того боку нічого не діб'ються, жиди взялися за інші способи. Підмовили злодіїв, а їх тоді багато було по селах. Зачали вони шкоду робити батькові. Раз пару коней з остайні вивали, то знов куфу горівки випустили, то до комори підкопалися, але й тим способом батька не могли підтяти. Крадіж винайшлася, а ті, що куфу випустили, самі видалися і мусили заплатити шкоду. Тоді ж іди, що робити, підпалили нас. Ледве ми з душею повихапувалися, все згоріло. Отець наш був сильний, твердий чоловік – тільки нещастя не зламало його. Він кинувся сюди-туди, до пана, до сусідів. допомогли його, почав він знов ставати на ноги. Тоді ж еди підмовили кількох пияків, давніх панських льокаїв, щоби забили батька. Вони напали на батька вночі серед дороги, але батько вправився з ними й одного, заголомшеного приволік додому. До всього признався, хто його намовив, і що дав, батько до суду, пішли два жиди сидіти. Тоді другі взяли і строїли батька. Закликали його немов на перепросини і дали щось, як прийшов, так зараз і ляг, мов, підкошений, а до тижня і вмер. Пан, що дуже любив батька, спровадив комісію. Комісія викрила отруту. Але не було кому настояти, і справа зам'ялася. Ще й матері жиди пригрозили, щоб і писнути не сміла, бо інакше нещастя буде. Мати злякалася і дала спокій. Але недовго жиди дали нам спокій. Вони, очевидно, завзялися зовсім зруйнувати нас. Мати наша вмерла в холеру. Лишились ми з сироти сирот підростки. Замість нашого батька взяв був уже пропінацію жид. Отже, то він тепер присікався до нас. Сюди, туди він крутився за опікуна над нами і взяв наш ґрунт уживання, а нас на виховок. На бані тоді вже жидів було досить. І все була не дивиться, що жид опікувався над християнськими сиротами. Зазнали ж ми тої жидівської опіки. Зразу було нам добре, мов Бога за пазухою. Жид догоджував нам, до роботи не заставляв, ще й горілочки додавав. Але чим далі, тим тісніший і в кінці повернув нас зовсім собі в наймитів попихачів. Ми зачали допоминатися свого ґрунту, але жит тим часом умів уже так покрутити з панами і з громадським урядом, що нас зовсім відсудили від ґрунту. Але лежить не чувся ще спокійним і старався нас зовсім позбутися. Зачав намовляти урльопників, щоби нас били. Далі підкупив війта, щоб вставився у асентуронкову комісії, щоб нас заасентурували до війська. Але ми все перебули і вислуживши в війську, прийшли назад до села. Жидь затремтів. Він знав, що ми не подаруємо йому свою кривду і старався випередити нас. Запросив нас до себе, буцімто на гостину і хотів потроїти так нас, як батька. Але з цим разом йому штука не вдалася. Ми пізналися на тім і нагодували селомідь самого жида тою стравою, котру нам приладив. Через тиждень його не стало. Тоді ми покинули своє село і пішли сюди. А по дорозі поприсягли собі до смерті своєї мститися на жидах. Ми постановили собі робити з ними так, як вони з нами. Підмовляти напротив них, як найбільше людей. Шкодити їм, де мож. І то так зручно, щоб вони самі не знали, відки на них паде лихо. Від того часу минуло вже десять літ. Як ми досі сповнювали свою присягу, отім не буду оповідати. Але найбільша наша пімста тепер наближається. І хто хоче бути нашим братом, нашим щирим приятелем, хто хоче мститися разом з нами за свої і за громадські кривди, той піде з нами в тій потребі». Послідні слова сказав Андрусь піднесеним майже благаючим голосом. Його оповідання сухе, уриване, мов знеходжу розказане – а прецінь таке досадне і, відповідаючи понурому настрою ві всіх побратимів, зробило на всіх велике вражіння. Перший прийде воля, зірвався і подав руку братам-басарабам. «Ось моя рука», – сказав він, – «я з вами хоч і до могили. Що буде, ото я не дбаю, а що скажете, то зроблю. Щоби тільки пімститися, о нічого більше я не дбаю». А старого Деркачача й також не відкинете, дався чути голос Скута, і лице Андрусеве прояснилося усміхом. Нікого не відкинемо, братчику, нікого, сказав він. За деркачем один за другим зголосилися всі побратими, окрім старого Матія, Стасюри і Бенедя. Андрусь радувався, жартував. Ну, ті два старі, з них нам і так хісна великого не було би. А ти, Бенедю, все ще у своїх чистих руках мрієш? О чим я мрію, все менша річ, це тільки мене обходить. Але то одно бачу, що наші дороги нині розходяться. Побратими, позвольте мені сказати вам ще слово, поки зовсім розійдемося. «Що там його слухати?» – воркнув спльовуючи сень Бесараб. «Ні, говори», – сказав Андрусь. Котрий тепер чувся по давньому головою й провідником тих людей, відданих йому з душею і з тілом, і в тім почутті набрав знов тої певності і сили поступовання, яка його вперед визначувала і котра потроху опустила його була під час недовго бенедєвого провідництва. Говори бенедю, ти був добрим побратимом і щиро хотів для всіх добра. Ми певні, що ти і тепер того самого хочеш. А коли дороги наші розходяться, то це не для того, що ми самовільно відриваємося від твоїх рад, але для того, що конечність пхає нас туди, куди ти чи не можеш, чи не хочеш іти з нами. Дякую тобі, Андрусю, за твою добру віру. Але то, що ти кажеш у конечності, котра буцім, то пхає вас на зле діло, бо що задумане тобою діло не є добре, сече ні ти сам признаєш, цьому я не можу якось увірити. Яка тут конечність? Що жиди ошукали і обікрали нас, що зв'язали нам руки і заперли нам тепер дорогу до рятунку, то чи з того вже випливає, що ми мусили відречися від свого чистого сумління, Статися паліями? Ні, побратими мої. І ще раз скажу, що ні. Перетерпім ту, ту нещасливу годину. Час загоїть усі рани, втишить наш гнів. Ми звільно найдемо в собі силу зачати розбите діло, знов наново і знов колись поставимо його на тім ступні, на яким було недавно». Тільки що тоді, навчені раз, будемо осторожніші? А своїм підпалом, що ви вдієте? Кому поможете? Їм пошкодимо, і сего нам досить, скрикнув Сень. Ох, не досить, побратиме Есеню, не досить. Може бути, що тобі і вам кільком досить, бо ви на то заприсяглися. Але другим, усім робітникам, чи вони від того будуть ситі, що по покапцаніють? Ні, але будуть мусили знову робити по-давньому і вдовольнятися ще меншою платою, бо багатий все-таки хоч змусу може заплатити більше, а бідний не може. А не дай Боже, викриєсь ваша змова, то кілько вас піде гнити до криміналу, або хто знає, що ще може статися? Ні, побратими, прошу вас ще раз послухайте мого слова. «Покиньте свої страшні замисли, працюймо далі разом так, як зачали, а пімство ставмо тому, котрий важить правду неправду, і кожному вимірює то ділом його». «Те-те-те, ти вже щось Попівська затинаєш», – відказав насмішлив Сень. «Не час нам ждати на той вимір, у котрім досі якось ми нічого не знаємо. Моя гадка, у кого міцні кулаки» то й сам собі вимірять правду. І нам так треба робити. Хто сам собі помагає, тому й Бог поможе. Так, побратиме Бенедю, сказав лагідніше Андрусь, от і нам уже вертатися. Розмахнули сокірою, то треба вже врубати. Хоч би мала нам сокира і в зуби пирснути. Коли ти не хочеш з нами компанію держати, то ми тебе не силуємо. Розуміється, що надіємся по тобі, що не видаш нас. А коли інакше не можна, коли так мусить бути, сказав Бенедю, то нехай і так. Останусь з вами до кінця. Палити з вами не піду, того від мене не жадайте, але останусь туй на місці. Може, вам зможу чим іншим порадити або помогчи, то гріх би був, коли б я таку гарячу пору втікав з-поміж вас для власного безпеченства. «І я так само, і я так само», – сказали Стасюра і Матій. «Всі ми стояли досі дружно, в щасливім часі, то треба нам держатися разом і в тих тяжких хвилях, які для нас настануть». «Так, побратими», – «Спасибі вам за те», – сказав Андрусь, стискаючи одного по другим за руку. «Тепер я спокійний і сильний. Тепер можуть тремтіти наші вороги, бо хвиля пімсти надходить. Яке сім'я доля дає нам у руки, таке й сіймо. А що з нього зійде і хто збере його плоди, це не наша. Ми, може, і не дожиєм того». А тепер... Остаєсь нам обговорити докладно, коли і як має це статися. Всі побратими, окрім Бенедя, Матія і Стасюри, стовпилися довкола Андруся і тихішим голосом розпочали оживлену нараду. Матій сидів на припічку, держачи не в зубах, давно нопвигаслу люльку. Стасюра шпортав палицею по землі, а Бенедю сидів на лаві, звісивши голову. А по довгій хвилі встав, утер рукавом дві пекучі сльози, що туй-туй хотіли бризнути з його очей, і вийшов на двір. Се він прощався з своїми золотими надіями.